والاذين <سؤال> حكم الله <سؤال> جل <سؤال> وعلا بطن قوانين دائم بالصالون دي وبات كلم سالو يا ناظر بالناس وما ياكلوا بيداني سوچوتي دي تن تمغار عالم خلق الله السماوات وايداق الله فوق السماوات نظم بالحق دبارده حق في ذلك بالقلات اننا ما وحيلكا ترغيب بالقران دي ولولاد يغلقو تايا دا کتاب ته نوسته موه رب کې د لېشي کتاب باندې دا کتاب نه واقعي مسلات په منځ قائم اول <سؤال> کې موږ شواليو <سؤال> کا واقعي مسلات دوځو منځ نه مطلب دې کې چې موږ شواليو کا ولې ان صلات یقینا د منځ نه چري تنه منقي شريل <سؤال> له ځاشه به کارونه داري کې د مون قرادو ناروانه فحش غ غناده چې هغه باندې حد واجبې کې پسړي باندې منکرات او غناونه دې د نړۍ حد فحشان مانا زنا منکر ناروا ولذیکر الله اکبر یادول الله دادیلویره والله یعلم الله خفو یا غبانیت تازکوج کم منسی آقا فحشان مانا انس رجل آقوی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماییلو ما لم تنحو من الفحشان منکر لم یزید من اللہ اللہ برودن. کم منظور سراج سراج ده فحشا منکر نه نه منه کهی نه دغا په منظور بانی خدایتا نه نیز دیکهی بلکه ده الله پاگ نخبسی لده وزی نه موس خود ده پاره د سراج چگم دین و چه ده فحشا ده منکراتو نه زان بشکی که بیسی نه بشکی ده خو پدی اوقات ده سالات که خو بچ شکنه ده ده منظور پو افتونو که خو سراج چه کهی بچ شکنه والذکر اکبر یادول ده الله ټول بندلره دا دی نورې ايا یادول ده بندا الله لره دا دی نورې ذکر مصدر موذاب یا فائته یا محفوظ تا والله علمات سن والله تجد جلال الكتاب مناظره مګر کتاب آل سلام اگر پاګه طریقه جخولي طریقه را مطلب خولي طریقه دال نه هغه تا بل څه موه یا قران ته پیشکا یا دعوه د ال <سؤال> الله ال <سؤال> ور کا پاتون اپو حجی سره آسان طریقه دا غدنو مگره دا ساجی ظالمانه دي نو وقولوا آمنا باللذی هو یغتایمان وره موږ په کتابنجو باندې کښوره او نه د کښوره پتا سو باندې او ویلاو نا ویلاکو ما یزم من بندګار او ساجی یک یو ذات ده ونه نو موږ مسلمان موږ هغه غړی دارنګه مان حاجل کړه پتاوانی کتاب الله پسا کسان جو مولا کتاب ورګیو نبي مان وروړي پر کتاب باندې ومنها اولي ها دا باز قوم نه ست د قوم نه یو معنی چې وښتا یو نبي مان وروړي پر قران و ما يجدو انکار نه کوي زمو پاتون باندې مگر وما كنت تدري من قبله من كتاب اني وتلوستونکي دینه مخکي هيځي اون کتابلره انا تاخذ کړې په خلاص زګا غاليبانه خطونه چيږي نو په څهږي په خلاص شيږي الا ماشاء الله دو با کما خلند شوم چې په چبل علي کړ کوي اذن پاوخلر تابل مبطلونه شب کړ شجان شوي بویدا ابو الصلو د بل څه خبر را دا به ان حکمت د پیغمبر حضرت اسلام د خدایز د کوله د کتاب نه د کولم د قوجي روستو با الله دله پیغمبري ور کوي نبوت ور کوي کتاب ور کوي نو کافر به بیا دال سره نه کوي بلګره ننده کمال شو کو نقصان شویب شو. شو کمال له ایبن ده بل وحاتون دا بل جاتون جي خارافي سد الله جن او تل علم پس سينو داخ خل کو کی چې الله او علم من کړی وي و ما یشد بیا جن الا ظالم ان د آیاتون دا, آیاتون دا, دا, آیاتون دا شو چې علماء پر آیاتون باندې پویې او خار د دلیل وقالو لو لا اجل آیات او ویل بریم شیکانو ویل ان الله لو لیش بده باندې اتونه د خدای ترمنه قول وایا ان ملایات عند الله اختیار د الله سره دی یقینا زه کوئی روان کې خارایم آیاتونه مراد تپینی آیاتونه دي معجزات اي ادم اجازه دي پر بس نه دي ان نه انځل نه کلک ترمنه کړه تاسو لسته لښالې بډیو باندې یقینا ته دې کی ذکر او پندنه صدقه او په ایمان وروړي قول وایا کفای الله بيني وبينكم بس کافی دی الله زموږ سازومیز یا لمو طیږه الله <سؤال> تبارک و تعالی ذې آسمانو کې له کسمه وکړي والله نه کسو چې همو ایمان ورډهیل باچلې په باچل باندې یقین ساتلې ده کفر کړي په الله باندې اولایک قد قالوب الملخاشین لا یتوانون و یا ستاجون بلا زار زدن غاری عذاب ولو لا اجل مسمن کنه یغه نیټه معلومداره لجا هم را زابراغلی دوه عذاب او راضی با چې تناساتی خبر نه یسته جلونه که بلعذابی در خلق تانه زرزر غاڑی عذابی که عذابی زر راشی زر راشی او ده غذابوله بس نده و اینه جهنم الامرحیطه تنبیل کافرین جهنم را گیرونگیر کافران لرا یو ما یک شاهم الازابو او اغورز برای شپد بگیدو لرعذابو من فرقهم دو برنا ومن تحت عرضهم دو لاندنا ويقولوا بغوية الله بغوية الله بغوية الله وغسكوا يا رجل تاسو كول دنیا كي داغي سزاوا سكوا زوك و جزاء ما كنتم تعملو ستاسو دعمل سزا دي ستا. ده وي سكوا يا عبادية الله وصلاة الله بغوية الله ترغيب را كي منغوية تاسو اه زماغا بندگانو تاسو ايمان ان ارزي واشه زما دنیا پراخدا فيا يا بدون خازما بندگي کوه کدل تن شو کوليه بزګيو کا کالتن شو کوليه بزګيو کا ان ارزي واشه زما زما کچګنه پراخ خزم کرا فيو زه پوريزان متړه اجدقمي کور دې دته مي ګور دې نه نه نه نو هر ملکي ملکي مست کی ملکي خدایمان مست کون دیا ایک نشی من تکی آرام آیت و آن جہا پوی نشی چین و عرب ہندوستان همارا مسلم هم وطن هسارا جہان همارا وی کن اقبالا ایک طول جہان وی زمانگ دے این ارزی واسیاتن فایایا فابدون خواه زمان بندگی اوکی خواه نبیل چامن کوایی فایایا فابدون وز کتف داوی چه کورن وزما کنا مرم بی او دل تا کچکم دنو دی کور کی باز مرگ نبشیم نو اللہو ایک کل دو نفسی نزای قتل هر نفس سکون کی رمارگ دے او بیا زمان خواتا جای واپس کی د دو تولو زمان خواتا با واپس خدشی نو بیا بسکتے او یا اللہ پاکا زمان کوتا گئی زمان دا بنگلو قلا پا دیگی زمان دا بلدگمونا دا شکم دا ولذیناکا سو جامن اور ایمان اور اعمال صالح کړه لنوبو یا نوخه مخه بولځي ورکومه منال جنا دی پځان ترن کی غرفن اغل چتو چدی بنگلی پری د ساده خټه خط خټو بنگلا د اخرنه بنگلا د جتا یی جاری به او بام پګی نشته انن جرمینو یا تویل باندې یال کزون کولاو د کلا کا کل کل کل کل د غازادیو کلسګی بند کی تایی منتاج لنهار بي تپوسه به گی لان د ځکنه ورونا بي د رونه بابا ییغه ټول تبصراتوم نه چې بجلی ستو ده ماشين کولا دی که نو دا مال څه کیدا نه غنشته وینځي داسه امي شه به پدې کې نیمه اجرو ملن دې بسترین اجرو دې دامل کوونکو هغه چودي الله جنان کسان صبر او چې صبر کوي والا دی بیا توکلونه خاصه الله باندې ځان سپارون کی وي مزه الله خرم بیا څه صباخرم او صباخرم زیات صباخرم ځه نو وکایم انده بټین لا تحملو رزقها ډیر د ژوند سر شته لا تحملو رزقها اغه ورو بوجه نه پشا کړه او کته یقین نrazi المرغان تو ګورا میغان تو ګورا تو بو کی مايان تو ګورا څه دړو بوجه پشا کړو لا تحملو نبارې رزقها خپل زیق لرا ځکې ځه و الله یرزق حقنا نسپول خدای رزق ور کولیشی او خنجران رزق ور کولیشی غبرو ترسا لرو رزق ور کولیشی مسلمان تعالی نشندر کوله و یاکم تاسلام در کوم کنا اے کریم کی از خزانه غیر غبرو ترسا وظیفہ خرداری دوستان را کجا کو, کو نی محروم تو کی با سادی باباوی الله و دین ته پویید ترغیب را کئ این این مقصد در دین کار کوي چې په ار زگی که یو زگی نکی بل زگی نکی دنو بل زگی دین کار مپری دا او دریز زگزی موار گو ما او جانات بدل در در او کتے مڑو بشي ما پا خپل کوئی کیا مری پی با یوزل اگری ولا سال بان ان سالدون كذينه تبوزو گچلاس مانچا پیداو گليس مگر چا پیداو گليس تابيکڑے نور چا دے اودانیس پومید دا چا تاجو کڑی لیقولن الله زردی چمشیک بووی چدا الله فوكون الله يفؤن يو فوكون وكم ترن الله زاد چا پجوڑید بنجاون تنگیم الله الله بكل شئ پاسوان wala in sazda ko to jo na tapoz ke jamana nazara chana alagri barana manda ob da barand la chukai taza kai pres razma ki la paz uchdalo na azad chidi obai cha allah kai no qul wa alhamdulillah khuda shukr بلک اکثر خلک عقلملری و ما حاصل حالت دنیا الا لله و عليه نریدا جوند دنیا مگر الله لواب ده ولو بهدا ولو به و ان ذا الاخرت یک من کو داخل چ دین الله الحيوان دمشج بجون زیره لو کان یالمون که چ داخل دا پوی دلې فیزا رکی بو فالفلکی دوشکان کله چې جو سوار شي پکښته کیږي دا ول الله چې وی ول الله ته په د الحال کې خالص كون کې الله ول ما نه جون کلې خلاص کې دوله دا و چې ته نزاح می شي ګناځ او شرکون کې دې لپاره چې کوفر چې په زبانه کې دوله ور کړی دي ولی ته ما ته چې دې لپاره چې د دنیا واهې مزر دنیا حاصله کې لک شان ته چې دې ب پوې شي اولان یا را دې نه ګوري ان یقنا ما غرزول دی دو پارا حرام دا امن ځای او وای تو خد تګ نو شمن حول يم تختول کیږي خلق دغنه چا چا تیرا افایبل باطل یا پای باطل او باندې د دې یقین ده د الله توحید باندې زونه شکر ادا د الله په نعمت باندې دوت نه شکر کوي ومن ازموت سو غرزالین دی دا چانه چې په خدای باندې دروغ تړي او کذب بالحق یا دروغانی الا لا حق مسلی چې کله یې تراشی الیس بی ایو ندی تو جانن که ستوغه نه کا پیر د پاره زید وسیدلوه قاتید به جانن بسنه والله نجاحو فینا یقینا لکسان جہادو اجہادو کوشش کای ایک قاتلو قاترو مطلب دا چې جنگ کای د الله د دین لپاره یلوه کلمت الله د لپاره ایہ چې جنو جہادو مجاهده مطلق مجاهده سورۃ مکیه لنہدی انوم صبولنا یقینا خمو لارې کولاوکه مزاخ په لاري لنه دي انهم ان زبا او لتوفيق ورکه ما د جنت زبا توفيق ورکه ما چې کوم نو د نو سره دغه کنه که په کې رزقم راضي په دې کې چې کوم بلادم راضي په دې کې جنتم راضي د الله راځه کولم راضي دا ټول لنه دي انهم سبولانه وا ان الله علم او سين يكن ان الله خصنا ستره کوم چې نو چا سره دې دي کانو باندې ګانو سره دې مو خلانو دي نو د ما نن ته نن په خلانو کې پسي را دي شراهي سويو په دنیا کې د ستامل څو کووي زه خو سره د روم اما که سورت ته ده سورت نشقاب نرسول پر مجلقیم اما که سورت ته دامه سلوه ته مسلمان ربانی با امتحان رازی تکلیفون برازی تصبر بطول وغاڑی اختیطان انداؤواللزین جا هدو فین سبولنا و الله اللہ علامہ المفسنین و ده سورت ته بیا بشارت ته کہ اللہ جلللہ شانه و تاصل فتح در کئی لکت سنچ رمیان نوار کڑو او مسلمانان په دې فتح په کومه او و او خره تهربوناه من الله و فتح قريب رسول الله راشي د دې سورۃ التوحید آیاتونه جی تقریبا شپږ د لاله عقیده غولې آیاتونه کی زجر چې د نور مشرکان باندې په فشار وَا پر سو قاعده شواچه دنیا باندې دوه سپر طاقتونه اهدو محمد رسول الله په زمانہ کې یو شرقي قوت او بل غربي الله شرقييت مولا غربيه مسلمانان او مسلمانان چې د نړۍ نش کې تراتو یو غربي قوت رومي اول چې د شرقي قوت او ايراني ديرانياو مذهب او شرکا او غربياو مذهب او يعني اهلي كتابو لکه دل تر مكی چکم مسلمان ام داغول رجحان اعلان پا نسبسره چکم دینو در دی نور تد ايرانیان پا نسبسره رمیان طرف رجحان و دکنج در مكی چیز هم کتابیانا و مسلمان ام کتابیانا کتاب پیروکارو کتاب در االله قرآن در مكی مشرکان رجحان اعلان ارانیان طرفته رجحان اعلان طرف رجحان ون شواد مايل بصيج جنس هم جنس فرشتا با فرشتہ انسان با انسان په نا د با هم جنس پرواز با کبوتَر باز با باز ساتو کې تاسو ویني دا هغه څنګه دغه څه دی بیا که دا ایران با چا هم لو کړو په رومانو باندې شامت واپس یا جزيره ازرا تو کسکړ اردن فلسطین دځې نه چې اول ایرانيانو دیو کله ایرانيان باندې خپل <سؤال> د ماکي مسلمانانو سربهام ته جستونکو له آرام خلیدارانو روز غلاول <سؤال> کړه سره سمګره روز غلاول د هغارا مسلمانانو باندې باندې ولاګره اگر که د مسلمانانو باندې حجرات ته شوه وله بیا د غوي غلابه باندې مسلمانان خوشالي دل ایرانيان هم په غلابه باندې مسلمانان خوشالي دل نکنه jira خبرو شوو مساحبه کرام دې خطو الله تعالی ته بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ عمین غلیبت الروم رومیانو شکست و خورا مغلوب شلو فی عدن العرضی اگر نزدیز مکتا حجاز تا چکم نزدیز مکارا یا چکم نو بیت المقدس تا کم نزدیز مکارا شاگت سلیمات تا سوالی لکاز راز مکار یا چکم نو یا کسکر یا فلسطین در حملی رپارا دا اغا زمانی چکم دینو دا کسرا دا فارس وطن باچا چکمو اغا پرویز او چوکو؟ <coughs> پرویز مشرف پرویز مشرف دا اغا زمانی باچا پرویز این نهرمز این ناشیروان شنو؟ کمرې نه خبروځي. پرويز الهرموزي نه او شیروانو. هغه او شیروان چې کله نه مشهور باчанې د عادل چې وي کنه نشي زنداست نومي فرخينه او شیروان نو شیروان مونده. نو شیروان امنه کاپيران منده او داریه هرموزو د کاپيران منده. د رنګي چې <laughs> دا د ایراني بچوانو نمونه ګرځوي دی ها دا نمونه یې د پرويز دوکان دو جگم جنو مشران مسلا دا کلمکرار کله چې یو د شهريار خان او بل تفرح خان وایي فرخا په نوښه ده نه د دوا کسانو آدب بل طرف نه جگم رومي بچارې دا وې نه دوا جن دا اسما يهسر توي روميانو دوکانغه ګورنط ده دو شو دا کومندان نه زنګ شروع کو شروع کوي په سيوانانو وګټه زې کفزک چې کله زې کفزک څو مودہ بعد دا فرخان چې کومه شهريار روز دے د امر خودشان باندې څو کړو شهريار دی فرخان چې ته شراب څکلې خپل منګل ته وایي جرمانداله چې بده لږه بچا کو کوډوي چې ما شراب څکلې او لکه دا دی پریز په جګونې کوډوي چې شراب څکلې ایران باندې جو پریز وکړه نو دا خبر و پرویز تاورا سید چه تاورا سید؟ پرویز سید تاورا سید نوچه کل اگر تاورا سید اگر خط واسخه او شهریار تا چه دازمان خط داورا سید نونتو با ساد ورو سر و ماتا راولیگی ساد ورو سر و ماتا راولیگی اگر و چه زیر وراک خط بیا دوبارا خط ولیگر ویسر زپرتا چو محصر راولیگر اگر ایلتفا پنکر بیا درم کار دا بیا ول اخر داری چېونه بل جون بل خدولي چې تز ما دې طرف نه ستا ستاسو به بس تاسو او ته ختم شوې هغه سم نه وتا بالکل کوم معذور بیا خدولي کا غفرقان ته چې دا تاسو رو سر ما ترولې دا نو سر ما ترولې ما به روښت دا وروړي وې ولې ماسګونو غره ما وایني باچا صاحب ما ترې لګلې دی ما دیش هر یار چې ساس رزم مان مذاکرات خبره ترې کوم د سره نو څنګه خبرې دي وزانه د دوه په دوه وایي هیڅوب نه ني یو ترجمان او یو تریوز خبره د شیوکړه دیش پارس بچو هم سره غداری وکړه ها دا کوم چې یم چې ممتاز سره همو دز او اوسمن سره سره چې کوم دینو غداری شروع کړو چې وجلو په بندوبژو شروع کړي د دینه داهره چې تطوان کې ورس باندې هغه وکړ او موږ هم چې دینو ټول له کار واستامل غوړو د دعوت باندې تذل درکوم جناب فیصلو صاحب ناشلي پوشو چې کنه سر سر راشي کله دلته مسلمان باندې خدا راوی چې څو کال دنن دنن ما بيته غلزه قام بیا ورکم نو دا خبر ابو بکر صاحب را لیدي مسلمان ته وګړه هغه چې راځه شه بدو بشارت وسکی هو دلته سوخا دی کاله په دې کالو کې دنن دنن غالیب نشو کنا نو زبر تعالی سره کوم له سوخا او په رومیان غالب شنو لزبطه مال رای که دریو کهو که پیانبا او تغییر نا بیزا اطلاع دریو نترکمه لسپوری کهیگی خواه دامو دا او غزواله دا خواه او نو دا مال چه گنده او خانو بیرکه که نا خان نسل کره سر او خانه او کالونه چه ده که نا ترلسپوری و یا ترلسپوری جدی نظمان استادسه شوشوا داغه نه د دې تشو هغه وخت ماشه جيزه هغه وخت او قمار جایزه روسو شو او بیا کم دی هغه خانه خسته دي یع ابو بدر سه خلاف بجلا خان خدار ک کنه ته وزید زیا خبره او یک زپور شو ما غو مزويشت کنه څه توشت زوي مستد الرحمن سوال ته هغه کی هجرت مسلمان نو او بیا د دې کس مسلمانانو ته بدل کیږي غو باندې غلبا وکړه مسلمانانو ته د کارګران باندې روميان او ایرانین باندې خو نشي روميان او آلتم مسلمانانو پر کارپیران مسيکان باندې بل لوګ ادي شپ وګو کاله دنه دنه دیت الله ولا فاتور کړي فیاض الله دی او زکه پدغه خوشاله کی کی نو هیرا خپل چې کوم د بیت المقدس تراته پیadal د پاره دې چا څخه مننه کوم چې الله شکر دې چې شام خوبته ما لا تر راغتنانه چې کلګې شام ترagle بیت المقدس ته راغلي لري دغه واسطه د پموسن حدې ترشه ده مهمین باجغل غیم سایلوم او خدای دعوت کو کنه دعوتمه وا چې مسلمان شا هغه یو خلک خطر او خدای شو موږ مسلمانانو شوه روز ته چې موږ د اقتدار په لالچ باندې بیرته مرته شوې او پیغمبره صلی الله علیه و علیه لپاره درو حکمې دا خود بچی کایې یو تنه نکړي حیران بچا ته چې خندا لګې له دا ټوتا ټوتا کړه موږ دا دغه پیغمبره سم کړو اللهم اجعلكم كللا مرزق فلات التاسونسکی تاسو مښو کولشي زوی را پازفلارې موږ که او بیا چې ګمینه نو واه پلار په بوتل کې لیکلې او چې وای شي ګنه باده لپاره چې د نن تو د وای مجرب بود مجرباس لسی مجرباس لسی لیکلې په دا کې باده لپاره مجرب دی هغه رجل نه غوسه غاونه شر مرد عاشق د اوسینه د اصل کې له دازو من والذ علیه امراتن هیڅ کله نه کوي هغه کوم چې په و باندې خزر مشرې دا فی بیزی سنینات سوکارو گیدانا نادی اللہ پو اختیار کرے کارون تول مقیم رستو ایو ما یا زین پداغ و رضی افراہم امینام سلمان آل بخوش آلشی بناسل اللہ هیل اللہ تو امداد سرا کمانگ وطیئ اللہ پوچال پا جو غاری اللہ زر او در احم کون که سات دی مولوم شو که دشمن فال احم فال احم دی خوی نیشو که نیشو که نیشو که نیشو د مسلمانانو سخت ترین دشمنان څوک دي الله مشرکان دی. او کله چې تا دو نه دشمنان نه روس خوښوم ده واکه دو نه د دشمنی نه و د مسلمانانو سره د اړیکتاو ځکه نږدې برادره کفر یالو نه کومو کفارو مشرکان دي او روس روس ته دغه دشمنی وعدہ دا اللہ دے اخلابنا پیالا اللہ دے وعدہ دے اخلابنا پیالا اللہ وعدہ دے اخلابنا پیالا یا علمونہ ظاہرنہ دنیا دا خلق پیالا پیالا پیالا جند دنیا باندی صرف ا دا اخر من جو واقع دی ای جو چکن ندی پیدا کړي الله په اسمان ازمه کې دا وو حق لپاره ای حق لپاره ای قیمول لپاره اغه نیټه مالوم لپاره پیدا کړي چې هغه نیټه پوری بشليږي ل وینا کسین یکنان دیر خلکو بلقای ربیہ د الله په ملاقات نه شو نه کافر دې مطلب نه ایا جون نذی فلسمه کې چې دیو قتل وستر کم شوا خلین جان د اخلبې ماستر شوی دی وو ډیر مضبوط د جون په کواتیو حاصل ارزا و چې کله زمن کله امره باسی کړو هغه لاره دی دا غن چې دیو باسی کړلې راغلی دی ته په امره کوالو دلایله سره نه نه یالو تاسو کوم کې لیکن دوی دې په خپل ځان باندې خپل ظلم کوم کې بیا شوا خلین جان د اخلبې جواب باسی کړلې بده انکه زبوزک د درو نسبت کړو د الله په اتونو باندې وکړم بیا یې ستاسو د الله په اتونو جو استیزا کوم شو الله غزا د چې اته خلک اول پېره کوي مخلوق لدا سموي دوی واپس کوي او الله دیو الله ته واپس کوي به شي تاسو و يومدا شورتتکم سات قائم شکیامات د پارې صاحب کتاب نو مې د بشي مجرمانو مشركانو ان بهر د دا پاره داخل او د دا برخ خلک دان نه هیڅ سپارشي مکانو بشرکایم کا دیشبا دامشرام دا یا علیها مشرکای مخلوق عبیدین او پلوه شره کاونه متر چې چا چې د یو عبادت کړي انکار به کی چې دا تاسو کړی مننه توري کله او ما دې په دا غوړی یا تفرقونه جوه بلا بالشی وتقد به مناسبه ما دې را دې دښمنان نشئ دي په سالګا څنګه ایمان وریا موږ سالي کړه چې د فیروزن په باو شو د جنتونو کیو هررونه او شاليباو توار کړې شي یو هررونه یو تکراما څو ځل باور کړې شي یو هررونه یو لنیمت کاور کړې شي آیا جو د بسرودنه وګاولې شي جنت کې جنت, جنت سرودنه دنیا کې جزات تي ټي وي وسيار او دلم ګریډوان د جنت سرودنه مولا په ګا یو واقعي چڅستا خوخه یاګه به چې موږ ټول ته نه لاويخه جنان شي اجازه سره څه دې دا یو یا سوته څه څه سر کنه سیرت تفسیر د څنګه نه درې درې شته مشه په چګه نه داوقاتو در شریه حق دی جهاب دې حق دې نشاري چې او شيخ خاص کوي لږا نه چې موږ نشې خاص کوي اب دا روایت شيخ او کمزوري وایته نه دي بياسي کمزوري موذور وایته نه نوام ته امر رسول الله صاحب کرام دا نه لیکو ولام يكن اهم ويوم تقوم الساعه ما مل کسان جو کافرانو وکړه زوبیا جنا زم ما پاترمانه تکذیب کوي ولي قائل اخرجد سر ادم له ملاقات نو منکر کوي اگر چې کوم د ملاقات د الله سره په کله کله راځي اخرت کې ملاقات د اخرت نو منکر دي فولای کله اخر او فراز او فراز کوي حاضر پړې ف سرحان لا پس پاکې د اللهله را پا کېتون سونه چې تاسو محام کوئ نا توس بهون کله چې سبا کوئ یا داخلی کئ و د محامته داې سبا وخته وال او حمد الله پهرحم د سناه پاس معون کې شيیان محاممي ماخصتن پټن کې و نه تو زییرون او وخت د مپخین چا تن وخته منونه پشاره شو یو خ او با الله جوي د مړ نه اوړ او بس د جو و لار تازهکهمګه په چې دلونا ب قذا ل کا تنه چې د ازمکه ما تازه کړا دا کوئ مړ همزه تازه کوما را تاسو به کنا او کذالکا څنګه چې د ازمکه څه شو دا دوله سمانه ته تللو ته په څه یو رس کاله ختم کړ او کذالکا توره یون کنا دا شنت تاسو باندې وېسته لشي ذلائل اکلی و من یاتی باذ ذلائل ذل الله په قدرتونو نه د پیدا کړی او د خورینه بیا تاسو نه څو انسانان جوړ شوې تان ته جوړونه ګرځي د دن کې را ګرځون کې فارو او رچون کې په ریزمه قربان دي تان ته جوړونه شو و فارو او رچون کې ریزمه کبان ترون کې راتونه کې الله و من یاتی باذ ایتونه ذل قدرتونو نه ان خلاق کړو پیدا د ناخس د جنس از ورجې صحیح پیژدل د بیان یو خزې چې د پاره د تاسو کونکو الهه چې تاسو د زړه سکون او آرام او د چین حاصل کړئ الهیا حضرت سره د خزې په خواګي الهیا ځمانه نه خزې په خواګي الهه د خزې په څنګه نه خلاص راځي چې ګورن بار خپش کو تلاشي د خزې په خواګي ته نن ګښه شروئ چې استعیر شي د تاسو کونکو الهه دغه پاره چې تاسو د هغه په د نن آرام حاصل کړئ وجلل الله در زول است قومن سیمودتن دوسیه او رحمتن دل سوزی دخد در خاوون دنس کی زره محبت اشتا او رحمت او مهربانی یاد بل د پارز زوان دشت ده خزه پچوان زسوی بخاوون بنخاوون تو خدبانی کله چکنینو پلار کرا راشکن دا خزر ومی اورتو یک تاسو سوای سو توے او ما لکه ودو شګن او اسپاګور دې پاس کې دنه پلان کرا ليږي لکه په زامنو زګل تره بار دې دې پلان کرا ليږي خدا اوما, اوما دیر دیر او مدارسم کې ختم کړي کو تجربه استادو څه به دا کبري دې دې مدار باځو دا ها څنګه یې پاس یاځي کنه پنځي پاس دوه دریم یې پاس ولې آو دا اوما او مدارسم دې څه دا؟, دا ختم دې دا مدارسم څه تاسو ته کوم کیا چې د رونه خپې شي د پلان خپې شي داږي زړه د پلان سره بیا دوی جوړيږي د چا سمې جوړيږي نا خو د یمن چو کې سبا په خامونځو ته و چې ته یې و جنې و دا ری خاوند نو د چا دا د غریب چې ته د پلان غلطونه نو دي ته چې ته ویل ته خوته ناشته وی قلت بشجن ايها الدهرو اسات وې چېرن نو زمانی را سره دې بدو کوکړه ولې چېرن لې ما ترقتل آب او ال امه وبال ال فی بذات تا ولې ما تلار او مردم لنکړه از ما خاون دې زما خاون دې مرکه ازګه حضرت حمانه بنت جاح چیکلا ورته ولې شوست او ور شهيد شو او ان الله و ان الایرجون واستامه ما شهيد شو حمزه رजनाو په وخت کې او ان لله و ان الایرون چې جذه پسند کړې او کله چې مسبب عمر شهی شو نو ور ولک حدیث کې راځي او چې څه سری شروع کړې چې سولې غار کشم تماشې ما واه کشم تماشې نو پیغمبر صلی الله علیه و علیه چې انما هو و ماها شانن دخلی خو نو خپل څه لري یو محبتي وجعل و رحم او هند زوري دې وې چې موادت او رحمت راځي زما خپل کورش دې کنا زما غواون چې زما خپل کور ته وزم کنا دطلع کو دغه پر دی کوروي کو دځوي خپل کوروي په وينه شي اوبیا چې کومه نظام پیدا شي غرور سره جگړه مخزه زمان زوی جوړول لري زما زوی جوړول لري دوی چې کله زوی سره جگړه شي زه زما ګوراستینګې لري خدای لري وَجَعْلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتًا وَرَحْمَتًا استاذ سپرمینس کے اللہ پاک دا محبت استاذ زویدن ایرشی استاذ ورورتن ایرشی وَصِرُف چکم بڑا سپنگیری بانی استاذ چکم دن نظر لئی وَجَعْلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتًا وَرَحْمَتًا این نفیزار قیقنام پری که آیتونج آق خوند پاسی تو فکر لری و امین آیاتی بازی قدرت رو خلق و پیدا پری اسمان ازمه کے و اختلاف والس نتی رو آلوانی کم او بدلدل گا بدلدل ساسو دجے بودا اندر دنیا کی تاسو گوری چھے سن رجی بی چلی گی سن رجی بری دنیا کی سن رجی بری زبانون لغتون بندن سن رجی تین زنیم زره لغواته چلیږي بعض درې نیم زره وای بعضه تین زنیم زره چلی لغواته چلیګینده استلااف چا په راګبری کیږي او یو الله رنگونو ته سره د بل په شان دا مختلف رنگونو سره الله پیدا کړی دی د دنیا این جنران چې یو شی جوړی کنه په یو ترتیب سره جوړه الله جل شنهو بدل بدل چرته جوړه کړی و من آیاتی باز دلائلونه دالله قدرتون داری چه تاسو دشکی خوب کوادوری گرزی را درزی و اتفاو من وصلی اپ دیو رز کی تاسو لطوید اللہ جل شانون دفازن مال دولت تجارت کوي ان في والگلاءاتی لقومی اسمانی اکنان دریک دلائل یا قوم فاجسو کورین و من آیاتی باز دلالله قدرتون دلائلونه دلال داری چخی تاسو برخنا خوفا و تمع یاد یل دپار یاد تمع اون نو ژلې د بارنمانو وګو په یو تازه کې پس وچی دلونه ایننا فی ذالکاللوات جنیا کونه پرې کې دلایل بیا قوم په عاقل لري عقل او سوچ کوي مینه یادې پس دلایل نه دا ځان ته کوم سماوالو قائم شوی دی ولاد داسمانه اوس مکه بیا د حکم سره کړی چې دعوت تاسو خو چې کوم نه احواد علیه الله باندې درا گرانوالې الله باندې ډښ تاسو کو استادو کو نظر استادو پاتو کوم اوله باندې درانی که دوباره جو شی په څنګه مواز جوړو ګران خو وسه خاوان جوړو ګران دي دوباره په عراقو والاول ما صلى الله على الله دبارو چا دچي سفتن جي اسمان نو زمي کي الله زرو روحيت مدنو خوند نه بيان اي تاس بار الله يا مثال مين انفوجي مستاس جيلسنا مستاس جي نفسنا اي او ويب دارنګي خانونو کر با دارو دارنګي ها مولا دونه څنګه برابرېږي الله سبحانه وتعالى الله جل شانو غولاند الله مخلوقات چې څنډې کوي او ییریږي به بیا د الله د څنځې تاسو خپل اصلونه خپل ټول برانې ریږي د ری غولانو غصوګر نه کوي کنه رماله چې موږ هم د ورسره چبوکی که خیفتجکم انفسکم ایم صلوکم من الاحرار کزالو دا کوي تفسیر ص بیانه یا ته قومنا کون د پات څوګه کوي باقی ته دا کسان جزالمانی د خلک فحشات او پناپوي سره څو بلار خیاغه چاته جل الله بلاله کړی نشته دا پاره چې خوینده ديانا فاقم وجا کا دروازه صورت فاقم وجا کا لدین حنیفا ځان برابر کا د هغه دند پاره اگر حنیفان قداش حاج جا تبا این معاہد فاقیم و جا کمانا بدن دی برابر کا خودزان دی برابر کا لید دین اگر توحید دو پارا چا اگر حنیفان دین پاک دے یا تبا چکم نینو حنیفی معاہد بوی فاقیم و جا کمانا دا دی دین کا علی اسلام تو خالص کا اخپل دین چاکا چکم دین اسلام دی یا اس تقیم کا اخپل دین کی مضبوط شا تقیم واجر کلی دین ایمان دا مضبوط و کلک شا تو دین باندی اگا طریقی سراج چکم اللہ پاکتا تا خود لے دے یا صدی صد دے کا عمل مضبوط کا عمل لے کا تو ابی شاید اللہ دین فطرت اللہ اے اتبیر فطرت اللہ فطرتا مفل بھی منصوب بنابل دغری امین مخدر ده فطرت الله لازم نشد الله د دین الله تی هغه دین چې فطره الناس علیه پیدا کړی ټول خلق هغه په رچ دابه منه اسلام په طرف پیدا وړي ما خلل ټول جن او الانسان الله یعبدو او هغه فطرت باندې كل مولود یولد علی فطره دی په بوابوی ويوی دانی او یمایستانه او یونسرانه ارسو پیدا کی په فطرت د اسلام خو بیا مور پلار چې موږ نه بې جنه لا تبدیل لخلق اللہی ما بدلوید اللہ دینا خلق نمراد سدیم خلق ن سیشه دی اور فتران ما لا تبدیل ما بدلوید اللہ جل شانو لخلق اللہی دا اللہ جل شانو دن ذالک دین قیمه دا توحید چې دین دا مضبوط دین دی دا توحید چې دین دا نيو دین توحید دا مستقیم او برابر دین دی نو متلاۃ لا تبدلا دا شو ما بدلو الا تبدلا لخلق الله فلا یغیرن خلق الله مان تبویلو چې خپل کومه چا سر دی دین الله لا تبدلا لخلق الله ما بدلو تاسو دا الله جل شانہ خلق الله مان سر دی الله چې څنګه پیدا کړې نو هغه ته یې انسان الله خصا پیدا کړې د پجيره باني نو جيره ما مخري جيره زر جيره مخري هه ما دا جيره مونږ کوم څه استازو کړو تاو دا پیسې هاي آن؟ دا استازو دا پیسې سره سره ته و چې شپه مونږ کوم دا منګه کام دا دا نیان منگکان کان که کنه دا بازار کې ځکه نیان دي چې دا مت هغه غرین ماده کوي نو ځاڅ دا منګه کام یا له کار خو باندې لا تبدیل ال خلق الله ما بدلوه خدای خلق دا الله جدي نو په کوم سره سره پیدا کوي لا تبدل خلق الله ما نه دا څنګه لا تبدل خپس الله کي ست سورته کي الله پیدا کړې الحمدلله الذي زينا الرجال بالروحا والنساء بالزوایب فلا شکر دي وهي حمد سنع تعالی را دي الجبا کي ست انسان پیدا کړې په ګيره باندې والنساء بالزوایب اخره دې په څه کي ست کړی ها په څه کي ست کړی په وي хто په کوڅو باندې د خزانه سرو کړو ماشنا ته ماشبول کی او سړینو چې نو داګه تماشه نه ام یو شی دي بریتا مو کوي نو عايشری باندې دا دې ته مسلمان وای ښه وای دې دا مکه ځکا څوک موږ زور ما پتا څه کته زمافس سی ملګری دا د شپو کالو شګردان بل ته نور خپل ګریه د غقري او تاسو چې کله قیامت پر راډم مستیو د اخرې او تاسو چې کوي نه او نور نه شنو د چې صراحت بون کوم په چې نه یا ته ونه شو او اس نو تا کو ته کې اوسه باید دای په شه لا تبديله څو هغه لا تبديله په خلق الله دا خدای خلق له تغیر مور کوي څه باندې ذالک الدین و قیم دا دین مضبوط دی الله چې په کوم شکل انسان پیدا کوي ولا خد خلق انسان فی احسن تقوی دې دین غ اکثر کولو نه کوي شیطان ورجو کوي چې الله تو تقو دغه نوو سره مکافر کیگا فلا تکونوا من المشریکین معلوم انداز چې موږ د خاص چې ټوب نه کیناو غلط کاپیر دي نو دا آیاتونو او حدیث سبه نه کو تاویل نه کو ته زائر باندې پریرو مان تر کا صلاته مطابقن فقط کفر وا فلا تکونوا من المشریکین موږ کوا موزه د مشرکان سره ځان نه برابر وا مین اللذین فرقوا داخلت خلق چون جاغوچغنا تاسناس گراقل دین و قانون شانا كل حزب هذا دلا بما طاقه مصلد من جيوسره خوشاله خوشاله گرزي او كل وهم في النار ملته واحده معنا لي واصحابي کله چې ورسیون انسان ته زورو زړه داو د فریاد کې خپل رب ثمنی بينا لې رجوع کوم چې الله تعالی چې ورکی الله تعالی دې د خوشحالي ناقصه په وټاله چې نه خدای سره عبد زوج شریک کړي دې پهال نه جوړو چې بالا دې موندې مولا الله ورکاو فائدہ واخلی د دنیا خوشحالي د ما حاصل کړي چې پوي بشي عام منځل نان سلطانن ایا مانازه کړه کړه باندې چې هوځه ته دلیل پرې خبره باندې چې جو کم شرک کړي दुसरा خبري کوي به ما باغ چې کوم او به یوشرکون پرې باندې شرکون شي کله چې اوس څنګه څنګه راي او خوشالي پرې هوږي او پرې خوشالۍ کې کله چې غږ شي د ته یو تکلیف به ما کډاون ته ځاځي ما چې د جو ناڅه بنامه یې اولا میرو ایا جو نه ګوري یتنن الله غزا ته چې راځي او غړي او تند علماء پرې که ستر جا کو نه پايي چې ایمان راوړي وارکه خپلوان داخل حق مسكينان داخل حق مسابيد داخل حق ذالک اجر الخير غره دا کسان په جیران اراده نريده الله درزا قولوا داخل کامیاب دي ومات ته تم زبان اغه مال را جتو ورکه د سود مال نن یارو دي په جیاچه و کی داخل تو مال کی د خدای په نسونو جیاچه دي د سود په جوب چاله پیسې ورکه کنا دي تسود اني سوچا اني وچه ګټ پوڅه ګټه چې څو پیسې ورکې دته سود وې پوڅه ګټه پیژنې او چې اوڅه ګټه سود سود لزر روپې دره دلکوما حکومتیا شي 500 براکي نو بیا شي 500 د ریباد او هغه چې تاسو ورکوي د ریباد لپاره لري او چې راته او کیستا به ماکي یم حق الله رضوا ورب صدقه دیو معنا دی دی او پلوور عزيزل دې په چې کاروبار تي برابر کی د مال جات اوله ده پاره بیا بوامینا مولي نازي دې په چې جات چې خلکو په مال کې د خدای په سنجه اچي ها بولې خراب ده صرف او صرف دا دې کاروبار سمول په پاره ته چوندل پیسې د الله راځو په کومه څه یا ما ته دوه غه هېدیه او توفچه پچاله ورته بیا بوا چېر په جاتو کوفیا د خلکو په پولټیکل سپلزمہ سپ بچت تک اندغه ور کیلا غډال لاله ویا لاله دې د پالیسګانو مالچن نو ډیر راکی ډیر کتن فلاير بویندلای د خدای په نسری نزیاتی هغه چې تور کوي او هیديات تفاح چاته مسلمانو ته جر پال ور کوي چې دا ما ته ډیر داد نراکي ډیر بوآ کیا مولنا شي تښت خپل بمال کی جاده درولې کرن پرې غرض فلاير بویندلای د خدای په نزیات کې نه على يو بندوال چرغلي جمب سانتا سوار کڑے یوخ وار کڑے جمب ساندا پیواس کی دو وار کڑے اے خوشال ہئی وینا دریم دریم مو سوار کڑے اے خوشال شوی نا بلا مو سواد چلرم پنزم شپغم ووم الہ چکن نہ اثر اچ ساری گزارا ہن ہوش جمبر ساطوسرم ہوئے چ نور بک خیری ہدیہ تحفہ دیتا نہ قبل ما شواد مہاجر نا ما شوادان صحاب نا ما شواد دوسی خبر پروي د ازري اصل خالد مهاجر دماكي مانسد مديني او بیا چې په باندوالو کې څوک دوسي قبلي د اوهره راځره قومي دن علاوه د نورو چې کومو که خير نور بزو ما دوه شنه باندې یو ځما سي بچینو شي را معاملې راکړه غاري بلانه ډيرو فلايات بولند الله و ما ته تمن اګه چې تاسو ورکوئ زکات مولنا د ځانپس په کولو د زړه د پاک کولو د پاره ترېدو صرف الله راځه کولې فؤلاء هم المزيفون داخلك یو پدوا کوي چې زان د پاره اجر او ثواب اجر او ثواب دې اگر دوچند الله عزوج په پیلوګړیا سره بیا تاسو سره دغه بیا دی بیاځواني کوي تاسو راځه تاسو شریکاونو سوداګر کونکو مين شي سبحان وقادر الله تعالی او چا دا غت زنا چې جوړي زهر الفساد او ظاهر شو فساد نقصان د برکت سره او فساد ظاهر شو چې هغه جګمنه ماسی دي نارنګي شرت ده باران نه کېدل دي دا ولي ظاهر شو په وڅې کی یادونه په درياب کې فل bary پشارو کې ول په کلو کې دلبری پا قوکی والبحر چکتنا پا خاریوچی بی ما کسبت ای دنناس پا سبب داغا چه خلکو کارونا کریدی ده خلکو ده بدعملی دو جنه دا فسادون ویرالا بی ما کسبت ای دنناس باران و جنه کی گی دی سران ده بدعملی دو جنه دغه په چوسکو ته لربا صلی الله علیه و سلم چې بازار زرن لاره چې دو کړی دی لا له میا چوسه چې دوه پښې دې ګناونه نه قول را سیروت لغزي لا زمکه جوړه سره کوم جان د خپل جسمه سره کاناک سره مشرکین سره مشرکان فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ الْقَيِّمِ أُتِيَ بِالْبَرَابِرِ كَخُلْنِيَاتٍ وَاقِمَ وَجْهَكَ يَا بَدَنِ بِبَرَابِرٍ كَأَجْدِنْتَ أَجْمَزْبُدِنْدِ دي. مَخْدِجِنَ چراش یو دزلامرد دلونهشت واپس کونگی الگد پاره مین الله رخدای ترابنا براشی یومای زم پدغه صورت کې کلاچ قیامت راشی صدرون داخل بال بالشیدن دلت دل پلي بوجوږي فریق فل جنن و فریق فل سرید یوب جنات ته بوي بدو زست یالله جنات بوي زره دی خپل کوپه جا جام صالحو کو صالح خپل ځاند پر اجي تیارې کو خپل ځاند پر اجي بسترې وګړولې خپل ځاند په 5 غندونو برابر کو ځاند پر اجي ز برابر کو بل چا لپاره نه دې لپاره چې جزا ورکړي خپل خالق لرا چوي دو دی دوړې وامن صالحو صالح کړي څه شي ورکړي جزا جنت مين فضلې خپل مهرباني سره خپل فضل او کرم سره ځکه مونږ ویلو په فضل باندې د په سره فضل مانی پولیس سراد مانی پوری وطن چکم نے نم دات پولیس سراد مانی پوری وطن